Bon dia, Jordi. I que, que, alguna... que intentarem resoldre el més aviat possible perquè ara sí que funciona. Ara sí. Sembla que teníem el botó apagat o alguna cosa, doncs ens sentia, però no amb la qualitat que ara vosaltres don necessiteu sentir aquest programa. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el programa. Ja sabeu que esteu a la sintonia del Tot un Poble a l'estiu, gaudint de bons ritmes i gaudint també d'algunes informacions que ens arriben a la nostra redacció, com per exemple el fet que els veïns volen que el carrer Gran de Sant Andreu sigui zona de vianants.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 Inspirat en altres cèntrics carrers de vianants o gairebé eixos vertebradors de la vida del barri, com Major de Sarrià o el carrer de Rogent, el Clot, el projecte, que els dirigents del districte s'han compromès a estudiar, vol convertir la via en un eix cívic on el ciutadà li sigui agradable passejar, una cosa que, amb les estretes voreres actuals, es fa difícil malgrat que es tracta d'una zona 30, encara que molts no la respecten. I qui és en Pau Maduei, doncs, un dels impulsors d'aquesta iniciativa. Explica que la idea ve de lluny, és a dir, i ja la veus la llunyanya, doncs la idea ve per allá. Al principis dels 90 en un ple del districte es va aprovar la instal·lació d'un pivot a la zona més pròxima al mercat entre en Amelats i Ruben Dario, per tallar el trànsit els divendres a la tarda i el cap de setmana. El problema, doncs ha estat sempre que segons denuncien els veïns, 3 de cada 4 cada setmana, doncs no funcionava i és com si no hi fos. El trànsit segueix obert. Volem anar més enllà. La proposta actual no és convertir-ho en zona de vianants en pivots, sinó que passi ser plataforma única. Primer, en el tram entre la plaça de Mossenglapés i el parc de la Pegaso, canviant el sentit d'alguns trams entre Sòcrates i Rubén Darío, però permetent arribar a tot arreu per no perjudicar a les persones que tenen aparcaments a les seves finques, segons diu doncs, en Pau Maduey, del qual us hem parlat abans, que resumeix la idea amb un objectiu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 Doncs aquest serà un dels temes que es tractaran aquest vespre a partir de les set i mitja, segons tenim a, a, doncs sabem, que realitzarà un ple de districte a la plaça d'Urfila i allà doncs, es podran saber doncs, totes aquestes coses i molt més que afecten el nostre veïnat. I ara parlem de l'estiu. L'estiu perquè volem ballar Charles Estonio. Això es fa al casal de barri de Congrés Indians. Aprenem una coreografia de Charleston, aquest divertit estil de bai que ens transporta als anys 20 del segle passat. Avui es farà unes d'aquestes sessions. L'horari serà de 6 a 7 de la tarda al Casal de Barri Congrés Indians, al carrer Manigua 2535. Cal fer una inscripció al Casal del Barri de dilluns a divendres a 5 a 8. El preu serà de 10 euros i organitzar el Casal de Barri Congrés Indians. Doncs així de clar ho tenim, és a dir, que si avui doncs, us ve de gust balla Charleston, doncs apropeu-vos al casal de barri de Congrés Indians. I ara parlem de com comencen les obres de la nova OAC, és a dir, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Sant Andreu. El districte de Sant Andreu ha iniciat les obres d'adequació de l'espai de l'antiga fàbrica Can Fabra, que acollirà la nova Oficina d'Atenció al Ciutadà, una OAC, un nou equipament que se situarà als baixos del carrer de Sant Adrià 1121.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 La previsió és que es pugui obrir el novembre, és a dir, que ja podeu anar donant empresa al districte de Sant Andreu per poder tenir aquesta oficina oberta perquè el ciutadà vol respostes i això ho aconseguirà a través de l'oficina d'atenció al ciutadà. I més coses a comentar-vos, doncs si ja us ho deia ahir, el PSC exigeix a Trias que retiri el pla de Trinitat Vella perquè és un plagi.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 El projecte integral de Trinitat Vella repeteix paràgrafs sencers d'aquest altre projecte, cosa que el districte ha admès, encara que puntualitzant que només l'han usat com a base. Serà un plagi, no serà un plagi, doncs aquesta tarda al ple, ple del districte sabrem més coses. I hem de dir que el PSC, és a dir, en Martí, s'ha mostrat consternat per aquest fet que ha qualificat de vergonya i ha exigit a Xavier Trias que el retiri immediatament, és a dir, no volen els socialistes que hi hagi un plagi d'uns un, plànols que en principi s'havien d'executar a Tarragona i no es, pot dir, no es pot discutir un document que no parteix de la nostra Trinitat vella, sinó una idea que altres van pensar per un altre lloc això és el que ha argumentat el líder del PSC de Barcelona que ha exigit la redacció d'un nou pla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 I què és el que diu el districte? Doncs és el districte de Sant Andreu asseguren que fins que no hi hagi una denúncia del propietari, el desallotjament de la Gordíssima és inviable. A més, puntualitzen que no existeix cap denúncia per sorolls o alderuís des del novembre de l'any passat. Malgrat tot, doncs, les tasques de neteja s'han intensificat en aquest punt de Sant Andreu de Paluma. I nosaltres continuem escoltant bona música, la música de l'estiu, aquí la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. La tortura más bonita que me puedes hacer Hay morena brasilera, muchachita de Ipanema Cuando bailas en el carnaval Suave meneíto me produce tal busito Que me pone el corazón a sudar Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucu Mueve tu cucú que te escribo y no me escribes y no mandas ni una postal Aun recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar Ay, chiquilla americana desde Chile hasta La Habana cuando dejas tu silueta volar Me hipnotizas como un gato Doncs el que escoltes, el mueve tu cucu Així sonava a l'estiu del 1997 de la mà d'aquest home anomenat ciego Mueve tu cucu I ara I ara doncs ens n'anem a escoltar què diuen els horòscops del dia ho, ho escoltem tot seguit. Ara mateix Vinga som -hi. Hola amics, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana Tots doncs, com sempre comencem amb aquestes supersticions o curiositats I avui parlarem de la fada I diu així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 hi pot haver despeses inesperades o inversions inesperades en les quals paraà amb la convicció de la seva parella Aplicable també als socis baixi en cura amb les possibles inversions sí. Dos amics això és tot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 Molt bé, doncs d'aquí el que escoltàvem era una làgrima que allò en l'arena una arena que allò en tu làgrima i això doncs queda així eh, ben arreglat la làgrima que allò en l'arena i en l'arena que allò en tu làgrima La música de Pere des de l'estiu de 1972 i ara com que segurament doncs esteu al carrer o esteu a casa esteu passant molta calor doncs eh, busquem una solució Anem a conèixer què diu l'home del temps. Després d'una nit no excessivament càlida a Barcelona, amb mínimes la matinada de dimarts properes als 20-22 graus, doncs esperem un dia una miqueta més canviant. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos, ancorats a la façana marítima, núvols que amb el pas del matí s'aniran diluint. Per tant, al centre del dia creiem que farà força sol... Les temperatures seran més o menys com dilluns, és a dir, altes però no excessives, màximes de 27-28 graus a gran part de la ciutat, a l'espera que de cara al vespre es a tapar una miqueta. Aquesta seria la dinàmica d'aquesta setmana. Cel variable als matins, sol al centre del dia i temperatures a ratlla fins i tot una miqueta més baixes de cara dimecres i sobretot dijous. Continuem amb el nostre programa d'avui, ja sabeu el que ens depara el temps per aquest dia. I el que escoltem ara mateix, doncs ens remuntem a l'estiu de 1999 per escoltar això. Era la música de Luke Vega, que ens presenta aquest tema Mambo No. 5. Si us sembla, l'escoltem.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 Doncs el que us dèiem, l'estiu de 1999 es va portar aquest tema, el Mambo Number 5 i el senyor Lube, el que no ens va deixar de, de moure'ns ni un moment. Molt bé, doncs ara ha arribat a aquest punt, el que fem és una pausa i parlem, ens posem una mica seriosos, ara, ara, ara sí, ara toca, i parlem amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu, que al final m'ho ha pres de memòria, no, no ho tinc apuntat. Um, t avui tenim nosaltres el, el mosso d'esquadrà Nacho Iglesias Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia Doncs avui volem parlar de les problemàtiques comuns que es dona entre els menors i la policia sí, ara ja de cara a l'estiu que uh -huh. els joves no solen bueno, no solen estar gaire a casa ni com, com que no van al col·legi tampoc uh -huh. doncs hi ha ja molta estona del dia que s'ho passen al carrer, a les places uh -huh. i bueno, volien fer una miqueta de recordatòria de tot el tema uh -huh. de legalitat etc. Uh -huh. Que no prenguin mal, uh -huh. sobretot a l'estiu Vale, per exemple Vale ah. <ríe> bueno, si us sembla començaríem a explicar una miqueta la llei del menor que és la llei orgànica 5 2000 uh -huh. i que explica quina és la responsabilitat del menor i diu que de 0 a 14 anys és inimputable Uh -huh. Uh -huh. De 14 a 18 anys s'haurà de respondre segons la Llei Orgànica 5/2000. i quan arribem a la majoria d'edat, doncs uh, es relleixen per la llei, diguem d'entrecomtrà normal. És a dir, uh -huh. po dir potser ingressat a un centre penitenciari, el que ens ja tots. Correcte. Uh -huh. D'entre els 14 i els 18 anys si realitzen un acte constitutiu de falta o delicte, s'han de seguir una sèrie de passos que són avisar el tutor legal, donar uh -huh. compte al ministeri fiscal i després passarà a disposició del jutge de menors que es regirà per la llei del menor okay. Aquest prendrà les mesures adients com un ingress a un centre de menors o una, i un altre pas que hem de fer és avisar un advocat, ja sigui particular o d'ofici, per portar el seu cas amb el, amb el màxim de garanties per al menor uh -huh. okay. Comencem explicant si voleu que és una infracció i uh -huh. el tipus que existeix eh? una, infra... sí? una infracció és yeah. realitzar un acte per acció o omissió és a dir, fer una cosa o no fer-la que sigui contrari a una norma establerta. La infracció que, que podem fer és de dos tipus. La primera, l'administrativa, que acaba sent una sanció econòmica, i la imposa a l'administració. Normalment aquestes són per accions o omissions que no arriben a la importància suficient per privar de drets a la persona. Uh -huh. La segona que en tenim és la infracció penal, que es pot diferenciar entre faltes i delictes segons la gravetat del fet. Uh -huh. Uh, i les seves penes són privatives de drets com per exemple la llibertat uh -huh. Aquestes dues estan regulades al Codi Penal Això si estem parlant en tot moment de casos de menors No, no, en general en He fet general. Una, Va. un petit resum en general del que serien les infraccions uh -huh. i ara en parlem de les problemàtiques comuns entre joves, policia i que són interessants per als joves uh -huh. Molt bé. Doncs, si alguna vegada us demanen la, la identificació al carrer un policia, heu de saber que, heu de saber que segons la, la llei orgànica 1-92 estem obligats a fer-ho, uh -huh. ja que la policia està autoritzada en l'exercici de les seves funcions sempre que consideri necessari La identificació es basa en sol·licitar la documentació comprovar mitjançant la sala la sala de comandament, aquí nosaltres uh -huh. aportem totes les dades, etc i demanem si té alguna alguna cosa pendent amb la justícia. Alguna antecedent, no? Correcte. Uh -huh. I també podem fer un escurcoll super superficial si ho consideren oportú. Uh -huh. uh, un policia home masculí a un, a un senyor, eh? uh -huh. i una policia dona a una dona. Però uh -huh. això no trobo, per exemple, que un policia home li demanin veure el bolso o la jaqueta a una noia, no la tocarà però Bé. sí que pot uh, uh, registrar una miqueta el, el bolso per exemple uh -huh. Uh -huh. la policia quan realitza una identificació es pot trobar davant de diferents situacions la primera, que la persona acredita la seva identitat mitjançant un, un document oficial com el DNI, NIE passaport, etc. Uh -huh. llavors s'informa a la sala de comandament la que hem parlat abans uh -huh. i si no està reclamat per cap ordre judicial s'acaba l'actuació si s'ha de denunciar, es fa, si no, doncs tot correcte i i bon dia. Si la persona acredita pro amb un document no oficial, com per exemple el carnet de la mona biblioteca, segons la valoració dels agents de la credibilitat que doni la persona, es pot finalitzar l'actuació o fer gestions per esbrinar l'identificació. Uh -huh. D'altra banda, quan una persona no acredita la seva identitat es fan gestions per tal de saber qui és aquesta persona, això es pot fer al joc o demanar a la persona que ens acompanyi voluntàriament a comissaria a efectes d'identificació, no detinguda o sigui, a efectes sí. d'identificació. Si presentem el carnet, el carnet de la biblioteca és oficial també. No, no és oficial, ah, és un document eh. no oficial, uh -huh. però clar, depèn una miqueta de l'actitud de la persona uh -huh. a nosaltres ens pot donar fiança uh -huh. o no clar, si ja, es, ja té una actitud hostil, actitud violenta vers a nosaltres, clar, aquella persona ja no ens dona fiança, okay. m'explico? Mm. Però de l'altra manera, si sí, veient que es comporta, col·labora, doncs sempre es farà totes les gestions possibles per evitar portar-lo a comissari de efectes d'identificació. D'acord. Uh -huh. Bueno, ja com a resum, davant la policia hem d'identificar-nos si no portem cap document acreditatiu es faran gestions d'esbrinament i fins i tot ens poden demanar que els acompanyem a comissaria d'efectes d'identificació davant la negativa d'identificar-se estem incorrent un delicte de desobvidència i davant d'aquest delicte podríem ser detinguts uh -huh. sí? d'acord doncs uh, són algunes, alguns temes que hem de tenir en compte i més sobretot ara que a l'estiu doncs, els joves doncs, surten a divertir-se i... Com tothom. Sí, com tothom, però ja ja sabem molt bé doncs, què és el que cal fer o què és el, el que la policia pot fer en alguns casos i si doncs, ens trobem en algun cas doncs, que hi ha algun menor que ens, que ens agradeix o... o o no, doncs eh, pot, eh, pot ser que la policia pugui intervenir. O, bueno, o no. Penso que el més important és que la gent tingui clar que la policia té molta feina com per anar mm. molestant a la gent, mm. demanant identificacions, etc. O sigui, si això es fa és per un motiu, i sempre mm. hi ha un motiu, es pot demanar mm. cap problema. I és perquè potser alguns veïns han caixat una plaça que hi ha un grup de persones que creen aldarulls, o que presumptament estan consumint substàncies estupefaments a certes hores i uh -huh. nosaltres el que hem de fer és vetllar per la seguretat de tota la ciutadania. Uh -huh. Molt bé. El que sí que avui hem estat parlant de, dels veïns han denunciat la insalubritat que genera aquest centre ocupa de, de l'agordisme i uh -huh. els veïns s'han doncs, queixat i, i a veure que, que quina resolucions s'entreu de tot això. Sembla que això tot l'Ajuntament ja ha posat les denúncies pertinents i està tot amb la justícia. D'acord. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i escoltem ara, tornem a escoltar un altre tema dels diferents estius que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida. Ho escoltem. da in discoteca con lo sguardo da serpente, non sono avvicinato, lei già non capiva niente. L ho ma guardato e mi sono scatenato fai da sfera, mio confronto era statico e imbranato e ho sparato un bacio in E Sulla pista diavolata L'imperlino lì lì strapazzata L'ho lanciata L'ha afferrata Senza fiato L'ho lasciata L'ho abbraccia L'ha caspata Era cotta inamolata Per il chianchino boccata E mi ha fatto marmellata. Oh yeah Si dice così, no? E poi E poi Che idea Vale idea, Vedi che lei non ci sta Che idea Vale idea Maliziosa Ma saprà tenere Abba da un superburgo chale che in un altro fa tirare tutto senza avere mai le cose che pretendien Molve donç aquest era un dels temes que ens van refrescar aquell estiu de l'any 1988 fins allà aquella època fins aquell any ens hem hagut de remuntar per escoltar aquest tema Ma, idea? I qui ha tingut una bona idea? Doncs el nostre tècnic, que avui doncs ens ofereix un postre relacionat amb el cacau. Escoltem tot seguit. Fins ara. Què tal, Jaume? Ferran, a tu et buscava. Sí? Sí, perquè tenia ganes de preparar alguna original, perquè l'altre hi vaig a la fruiteria, Ferran, sí. i vaig comprar ple de fruita i ara no sé què fer-ne, perquè, clar, si volen tota t'assemblaré un mono. Doncs, casualment, sí? hem acabat ja amb els programes del Picoteo, sí? amb la sèrie de 5 programes de Picoteo, i començarem amb 5 programes dedicats a la fruita. És que sempre puc comptar tu, Ferran. Però no fruita a palo seco, allò, no. a pèl, No, no plats que porten fruita a dins. Clar. I començarem amb, atenció, xupito calent oh. de cacau, cafè i plàtan. Això és, això és. <ríe> és això boníssim. És. Què tenim els senyors de postres? Eh, tenim un xupito calent de cacau, cafè ah. i plàtan. Vuit euros com a mínim, aquest Sí, sí, ja et diuen, tu no menges fruita. Com que no menges fruita? Fruita i cacau i cafè. Ei, I tant, tot, tot vinga. <ríe> És molt fàcil, molt, molt, molt fàcil. És tan fàcil que acabareu de fer-ho abans que ho expliqui. Què dius ara? És facilíssim. Estàs parlant amb mi, eh? Sí, sí, sí, ja veuràs com sí. A veure, oi què us ha passat alguna vegada? M'imagino que no m'ha passat només a mi. Cobres la nevera i de cop... Ah! Hi ha un plàtan aquí, d'on ha sortit? Sí, és el que m'ha passat a mi, mira què fa 3 anys que està aquest plàtan aquí. Home, si fa 3 anys ja potser que el reciclés, eh? Sí, sí, pots dir de quin planeta ets, perquè deu ser de l'o no, però allò que és una mica negret ja... Sí, allò... allò... Madur, madur. madur, madur, que, madur. Tal, que el vas apalar i ja se't desfà. Perfecte, no el tiris, perquè faràs aquest xupito calent de cacau, cafè i plàtan. Oh, que bo. Ingredients. A veure. Aquest plàtan, sí. o un altre, que estigui madur, sobretot. No sí. pones un plàtan d'aquests ah, que te'l tiren al cap i, i et tomben. Exacte. D'acord? Un cop de llet... Sí... sí. Dos cullerades de cacau en pols, de la marca que vulgueu. Sí. Eh? Aquest cacau per desfer. Aquest com xocola, cacau colacau cacau... o cacau xocolata? Cacau en pols. Cacau en pols. Ja veureu que posa. I dos cullerades de cafè soluble. Si Molt no bé. us agrada el cafè soluble, no. doncs feu una cafetera. Una cafetera petita, perquè un... són dues cullerades. Sí, de la moment tot, tot ho tinc aquí. El podem prenent. Doncs bé, tallem aquest plat en trossets i el fiquem en un bol. Ah, mira. I afegim el cacau, el cafè i la llet bullint. Sí. A l'estiu la podem fer amb llet freda. Ah, molt bé. Eh? D'acord? Ho batem tot amb la batidora, que ens agrada oh, tant. Oh, espera, espera, mira, mira, mira, ja la tinc aquí. Sí, amb oh. el tórmic. Saps quants anys té, aquesta batidora? Uns quants. Sí, 48 almenys. Si va a dalt, no Sí, sí, mira, mira. Sí, sí. Doncs quan ja està tot ben cremós, sí. eh, ens ho mengem. Vale. Ja està. Com que ens ho mengem? És... Ara, ara nava dir què fem amb això? No, ja està. Ja està. Així, està eh? Aquesta pasta així, Això? Ho posem amb un cot així bonic, perquè... O, oh, ost, oh, oh. està, està molt bo, està molt bon. Oh, està eh? bo, eh? Està molt bo. Si no us agrada el cafè, ho feu sense cafè. Oi, m'han sortit uns quants de chupitos aquí, eh? Sí, sí, sí. O oh, que bé. Sí, sí, em quedaré com un senyor. Quedarès com un senyor. Això és un entrant. És es... un és un entrant. No? Sí, puc sí. entrar un picotet, menjarem-ho dal quan sago el moment. Oh, Fals sí, perquè exacte. ja has vist que hem trigat un minut a fer-ho. Ah, exacte. Si no us agrada el cafè, doncs ho feu sense el cafè, només mm -hmm. amb el cacau, la llet i el plat. Eh? Ah, exacte, eh? quedarà aquí com un... mm -hmm. una cosa de deliciosa. Qab si li fosos un raig d'alguixis una Apa, ah, Ferran, bueno, oh, eh, uh. no m'ho veu, adiós. Adéu-ho. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Ai, lo más, más vital o más, lo, lo que has de precisar no más. Construca del trabajo aquí. hay que abusar. Sí, señor. Sí si buscas, buscas lo más, más esencial, sin nada más ambicionar, más de la más naturaleza te lo da. Doncs qui no recorda aquest tema? Doncs precisament eh, el tècnic i la col·laboradora que tenim avui doncs ni tan sols havia nascut 1982, ens remuntem a aquell tema, a aquella època amb la mà de Mecano, amb aquest tema Mecolé en una fiesta i ara el que volem és fer-vos una recomanació literària és el nostre a punt de llibre a punt de llibre una producció de Ràdio Castellà per a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. A punt de llibre, amb Marina Antúnez i Miquel Desclot. Hola a tothom. Benvinguts i benvingudes, novament, a la punt de llibre. Tenim amb nosaltres el poeta i escriptor Miquel Desclot. Hola, Miquel. Hola. Com sempre, ens ve a parlar d'un autor. En aquest cas, de l'americà Herman Melville va néixer a Nova York l'any 1819 i va morir el 1891 i que va tenir una vida, diguem-ne, poc afortunada. El pare, en morir relativament jove, va deixar la família en la misèria, de manera que el noi Melville es va haver de buscar la vida molt aviat. Ho va fer en el món de la marina mercant i després en el de la pesca balanera. La seva joventut pels mars del nord i del sud és la d'un autèntic aventurer amb episodis dignes d'un heroi del cinema americà, a la fi, quan s'estableix de nou el seu país, casat i pare de família, comença a escriure les seves experiències en forma de novel·les, que al principi tindran molt bona acollida, en particular a Anglaterra, sobretot per l'exotisme del món de la Polinèsia que presenten, però que de seguida perdran el favor del públic perquè Melville estava molt menys interessat per les aventures en elles mateixes que per la comprensió del món. Després de diversos fracassos sonats, en un darrer esforç per recuperar la seva posició d'escriptor d'èxit, Melville escriu la gran novel·la Moby Dick, que es publicaria a Anglaterra l'any 1851, però els 3.000 exemplars de la primera edició no es van arribar a vendre en tota la vida de l'autor. I tot i que encara publicarà algun text important com Batelby o Benito Sereno, Melville acabarà abandonant la carrera d'escriptor professional per entrar com a inspector de duanes i morir, 40 anys després de Moby Dick, en el més complet oblit. Ja en ple segle XX, escriptors anglesos com E.M. Fosta i D.H. Lawrence el van reivindicar, finalment, com el gran escriptor que era. Com a gran escriptor va escriure també grans obres. Quina d'ella és la que avui ens recomanes, Miquel? Doncs avui us porto justament la més gran, Moby Dick, en una esplèndida traducció de Maria Antoni Oliver que es va publicar per primera vegada el 1984. Moby Dick, la novel·la de la balena blanca, és un veritable clàssic del romanticisme, precursor fins i tot del simbolisme. Comença aparentment com un llibre d'aventures entorn del baleneig, la pesca de la balena, però a mesura que avança el llibre es va fent més patent l'essencialitat de la lluita tràgica entre el capità Ahab, secundat malgrat ells mateixos pels seus homes, i la balena Moby Dick, encarnació del mal abstracte del misteri indeixifrable, que acabarà destruint-los a tots. La tripulació del Pequot és composta d'homes de totes les races de la Terra, com un compendi de la humanitat, cadascun amb el seu món d'aïllat i els seus motius individuals per al viatge. Un viatge, doncs, que va molt més enllà de les motivacions balaneres, més enllà de la realitat cap a la revelació del misteri essencial de l'univers. La novel·la és evidentment plena de significats i d'implicacions, però l'autor no ens els vol explicitar mai, perquè està més interessat per la recerca mateixa del significat del món que no pas per aïllar-lo i revelar-lo. Més que no pas el significat dels símbols que salten a la vista, el que importa aquí és el to de Kant, el to profètic que il·lumina el text amb una visió superior. En oposició al realisme de la novel·la del seu temps, Moby Dick és una novel·la heroica, simbòlica, que poa en les fonts de l'èpica, però alhora es preocupa per trobar una forma apropiada a la nova manera d'enfocar el gènere novel·lístic. Aparentment, doncs, una engrescadora novel·la d'aventures, però en el fons, una novel·la molt més profunda i apassionant, sense cap mena de dubte, un dels cims de la novel·la de tots els temps. Doncs aquí teniu el nostre apunt de llibre. Digueu-me Ismael. Uns anys enrere, no cal precisar quants, tenia pocs diners. O cap ni un, a la bossa. I no hi havia res de particular que m'interessés en terra. I vaig pensar d'anar-me'n a navegar una mica per veure la part líquida del món. És una manera que tinc de girar la fel i de regular la circulació. Cada cop que veig que em vaig posar en ensorrut, cada cop que en la meva ànima és novembre humit i rufo, cada cop que em trobo aturat involuntàriament davant els magatzems de taúts i m'afegeixo al seguici de tots els funerals que topo, i especialment cada cop que la hipocondria em domina amb tanta força que caldria un principi moral ben ferm per impedir-me de baixar deliberadament al carrer i arrebessar metòdicament els barrets de la gent, aleshores m'adono que és ben bé hora d'anar en mar tan aviat com pugui. Això és el meu substitut de la pistola i la bala. Segona recomanació, per què no volem marxar sense conèixer un altre llibre d'aquest autor? Doncs en aquest cas us proposo un llibre molt més breu, molt més digerible a la primera, que és un altre clàssic, un llibre deliciós, es diu Partleby, l'escrivent. I això el trobareu reeditat aquest mateix any 2008 en una editorial madrilenya, curiosament, Nordica Libros, però el trobareu en català. D'aquesta aquesta manera acabem al punt de llibre d'avui. Gràcies, Miquel. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs si avui ja agus aneu cap a la platja, doncs eh, recordeu quina platja esteu? Segurament eh, la que us aconseguem d'anar-hi ara mateix. De la mà de los rebeldes, Mediterráneo. Continuem amb el nostre programa d'avui, 4 minuts els que ens falten ara mateix per acabar i anem a fer-vos una recomanació. Què us sembla si anem cap a l'ànima del bus? Doncs aquest és l'espectacle itinerant que se'ns ofereix des del Centre Cultural Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix a partir de demà a les 7 i a les 9 de la nit l'ànima del bus. L'ànima del bus va a càrrec de Martí Torres i Jordi Martínez. La seva propera parada, al grec, la primera proposta itinerant del festival, és tan íntima, però tan íntima, que comença del d'un autobús que s'omple de música i paraules. Pugem cada dia a l'autobús i ni tan sols coneixem els qui viatgen al nostre costat.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 Tot mentre us condueixen en un viatge oníric que no té com a distensió casa vostra ni la feina, perquè jo ho veureu, aquest autobús va molt més enllà. La dura aproximada de l'activitat seran 70 minuts, el preu serà de 22 euros i serà en català. Molt. Doncs ja us sabeu, a partir de demà a les 7 i a les 9 de la nit, l'ànima del bus i hem de dir també que demà Juan Perro aterrarà a la biblioteca de Can Fabra, doncs serà a partir de les 8 del vespre i hem de dir que Xavier Gracet, el conegut periodista de Catalunya Ràdio o de TV3 doncs Xavier Gracet serà el presentador d'aquest cicle que conversarà amb Santiago Auceron que ens presentarà el seu projecte, Juan Perro i la zarabanda. Serà a l'auditori de la biblioteca, a l'altre és totalment lliure i l'aforament limitat. Us presentem el nou projecte de Juan Perro, que porta per nom Juan Perro i la Sarabanda. Ballable, divertida, sugeridora. així és la música que neix de l'encreuament entre les sonoritats afroamericanes i ibèriques que Juan Perro explora des de fa 20 anys. Molt bé. Doncs la Sarabanda és un ritme que va ser popular fins a entrar al segle 17 considerat el primer canivall d'origen àfricà creat a Andalusia. Doncs hem de dir que eh, demà serà a la biblioteca de de Can Fabra, però diumenge a les 10 de la nit el Teatre Grec serà quan on realitzarà la seva actuació. Més coses a comentar-vos, doncs un dia amb Tom Harrell és el que podreu veure també a partir de demà de la mà del taller de músics l'Escola Superior d'Estudis Musicals a Can Fabra. I nosaltres, doncs que ens queden pocs minuts ja per acabar el nostre programa d'avui, en concret em diuen que dos minuts. Doncs què hem? Ara, doncs, a veure, eh, és el que podem recomanar-vos? Doncs a demà, doncs, un dia amb Tom Harrell, al Centre Cultural Can Fabra. Demà, al taller de músics Escola Superior d'Estudis Musicals, Centre Cultural Camp Fabra, tercera planta, comptarà amb el trompetista Tom Harrell i el seu quartet per impartir una màster durant tot el dia, tot una eminència del jazz. Molt bé, doncs aquesta formació de luxe ens oferirà una classe magistral única seguida d'un concert a la sala Villarroel. I el que escoltes ara mateix doncs, té un nom... Glòria de la mà d'umberto Tozzi Des de l'estiu de 1979 Amb ell, amb Humberto Tozzi Nosaltres que ens acomiadem a tots, tots vosaltres I ens retrobem demà a la mateixa hora Demà, sorpresa, perquè tindrem connexions en directe, ja A partir de, de demà, doncs, connexions en directe I donar les gràcies a la Belén I donar les gràcies al David Per haver estat viu avui, avui amb nosaltres I ens retrobem, doncs, si voleu, demà a la mateixa hora Que passarà una molt bona tarda, adeu-siau